Розділ 4. Намагаючись придушити позіхання, Ендрю обвів поглядом кімнату. Він провів безеєсонну ніч і тепер страждав від похмілля. Йому здавалося, що його голова зараз вибухне. Ендрю очікував, що зустріч з Івором не триватиме довго, що вони просто познайомляться один з одним, і він повернеться до свого табору. Це була його перша помилка. Спершу відбувся великий бенкет. Їжа була зовсім непогана, вже точно краща, ніж та, що була у них у таборі. Але саме бенкетування тривало кілька годин, ніби їх піддавали випробуванню на витривалість. Спочатку подали смажену рибу та вугрів, потім свинячі філей, смажену баранину і, здається, фазанів. Але це була лише закуска. З великою помпою і пізвуки файнефар на срібному блюді до бенкетної зали внесли засмаженого цілого ведмедя, загорнутого у власну шкуру. Ендрю не зміг приховати своєї огиди, бо він завжди відчував слабкість до ведмедів і, хоч виріс у лісах мену, ніколи не полював на них чи на іншу дичину. Калинка ледве-ледве переклав вибачення Ендрю, і понад 50 знатних росіян, не приховуючи своєї недовіри, витріщилися на полковника. А другою помилкою виявилася горілка. Суздальці поглинали її в неймовірних кількостях, і йому доводилося відповідати тим самим, Бокалинка сказав йому, що інакше його не вважатимуть чоловіком. У якийсь момент Ендрю пошкодував, що на його місці не опинився Шудер. Старий сержант перепив би їх усіх. Зрештою, він просто став змочувати губи щоразу, як вимовлявся тост, і росіяни відкрито кепкували з його слабкості. Еміл, однак, ні в чому їм не поступався, перекидаючи кухлі один за одним, і навіть спромігся на кілька тостів, поки нарешті бенкетування не переросло у грандіозну пенку. Ех, якби у доброго доктора знайшовся чарівний засіб від цього моторошного похмілля, похмуро подумав він, підводячись з ліжка. Еміл мав хоча б можливість виспатися, і Ендрю із заздрістю подивився на друга, що розтягнувся на койці навпроти нього. Але собі він не міг дозволити такої розкоші. Усе це ще могло виявитися пасткою. Він наполіг на тому, щоб Шудер із солдатами розташувалися на подвір'ї поруч із його вікном, і всю ніч ті не випускали з рук зброї, Половина з них спала, а половина не спала. Сам полковник обмірковував ситуацію до світанку, не розлучаючись із револьвером. Можливо, Івор чекав, коли його ескорт втратить пильність. Але навіть більше, ніж Івора, він побоювався його чорнобородого брата Михала та ще одну людину, яка ненадовго затрималася на Бенкеті. За словами Калинки, це був патріарх Раснар. Мабуть, він зможе укласти угоду з боярами, але в цій мозаїці було дуже багато шматочків, і йому доведеться чимало попрацювати, складаючи їх, щоб вижити в цьому місці. З-під купи ковдр у кутку кімнати почувся протяжний стон. «Господи, помилуй, ніколи більше не питиму». Ендрю не зміг стримати усмішки, побачивши опухле обличчя Еміла, який сів на койці, потираючи на леті крові очі й марно намагаючись сфокусувати свій погляд. «Де я?» – прохрипів доктор, звішуючи ноги з ліжка. Застогнавши, він спробував підвестися, але одразу ж повалився назад, стискаючи голову руками «Де ти?» – розсміявся Ендрю, хитаючи головою «Запитай щось легше» «А, ну так», – пробормотів Еміл Він облизав губи, кривлячись від огиди через присмак у роті Постогнуючи, він зробив другу спробу встати на ноги і цього разу досяг успіху Еміл пошарив рукою навколо, відшукуючи свої окуляри Потім надягнув їх і оглянув кімнату. «Або я зовсім сліпий, або ці люди – нащадки середньовічних росіян», промовив він із таким виглядом, ніби кожне слово викликало у нього моторошний біль. «Ти подивися на їхнє місто», – показав доктор на вікно, за яким ранкова зоря озолотила різблені стіни Суздаля. Не перестаючи стогнати, Еміл висунувся з вікна, і Ендрю приєднався до нього. «Коли я відвідував свою сім'ю в Росії, я бачив такі місця». І ця ритуальна пенка, теж російський звичай, можеш мені повірити. Одне лише тішить – це не та Росія, що в нашому світі. Я з цікавості намалював калині зірку Давида, і він навіть не зрозумів, що це таке. Значить, тут немає євреїв, і ці росіяни не знають такої розваги, як погром. Спочатку я думав, що ми якимось чином потрапили в минуле, але це, безперечно, не так. «Це не наш світ», – відгукнувся Ендрю. Але ці люди, здається, прийшли з нашого світу. Тож загадка ще не вирішена. Двоє друзів замислено замовкли і скрували всю свою увагу на краєвид за вікном. Палац був у найвищій тотці міста, і Суздаль був у них, як на долоні. Усі будівлі, окрім церков, складених із вапняку, були дерев'яними. Але вони зовсім не були грубими хатинами на кшталт тих, що Ендрю доводилося бачити в лісах мену. Більшість будинків мала три – чотири або навіть п'ять поверхів. Усе місто здавалося фантазією Різара, навіть найскромніші будинки були прикрашені майстерним різьбленням. На дахах били хвостами дракони, прямували в небеса янголи, танцювали ведмеді, на карнизах билися воїни, а пороги охороняли карлики. Будинки, хоч і складені з колод, не мали темного відтінку старого дерева, усі стіни були розписані зображеннями квітів і дерев, Геометричними фігурами та нарізноманітнішими символами, порівняно з усім цим буянням фарб веселка здалася б нудною і безбарвною. Вулиці були наповнені ранніми перехожими. Купці відсували засуви своїх крамниць, деякі з них уже щосили зазивали відвідувачів джвінками голосами, запрошуючи оглянути їхній товар. Над містом висіли хмари диму від тисяч вогнищ, і ранковий вітерець розносив дразливий аромат страв, що готувалися. Усюди було чути голоси торговців і покупців, сміх дітей. У церкві проходив ранковий спів, у якому голоси співаків зливалися з молодійним призвоном церковних дзвонів, наповнюючи повітря божественними звуками. На пристанях унизу річки кипіла робота. Ендрю, як історик, не міг відірвати очі від кораблів, що стояли вздовж берега. Вони виглядали як довгі клінкерні човни епохи вікінгів. Судна були дещо ширшими і важчими, ніж граціозні старовинні кораблі, їхні носи яхтерштевні були високими і широкими, а борти були розписані червоним і синім, улюбленими кольорами городян. Багато суден були прикрашені драконячими головами, і, дивлячись на них, Ендрю не зміг стримати усмішки, згадавши про дитячі фантазії вікінгів, що плавали туманними морями Мейна. А в них, напевно, розвинена торгівля, раз тут так гагато суден, зауважив він. Мабуть, на цій рідці і на узбережжі, де мрозилися, стоїть чимало міст. Я кілька разів чув, як вони говорили про якийсь Новрод, повідомив Еміл. Новрод. Повторив Ендрю, напружено хмурячи лоба. Ну, звісно, Новгород. Це був найбільший торговий центр середньовічної Русі. Один із найвідоміших руських князів, Олександр Невський, правив Новгородом під час татар-монгольської навали. Ендрю згадав пораду, яку Еміл дав йому раніше. Нехай інші ламають голову над тим, куди вони потрапили, хоча часом йому було дуже важко не піддатися своїй цікавості. «Сержанта Шудер, усе гаразд!» – запитав Ендрю, висовуючись із вікна. Переставши вичитувати якогось солдата, Шудер підійшов до вікна з привітанням. «Усе спокійно, сер, але деякі солдати бурчать, бо їм заборонено їсти тутешню їжу, а всіх уже нудить від галет і солонени. «Нічого не поробиш», – сказав Еміл гучним голосом, щоб його чули солдати на подвір'ї. «Поки ми не впевнені в цих людях, треба враховувати можливість отруєння». І, крім того, подумав доктор, змінившись на обличчі призгадці про минулу ніч, від такої їжі неважко отримати заворіт кишок. Він відмовився від кошерної їжі після того, як приїхав до Америки, і зараз його турбувало зовсім не це. Дерев'яні таці, на яких подавали страви, були вкриті кіркою жиру, від якого його нудило Санітарні умови тут дозумовно були середньовічними Так само, як і скрізь у місті І вони могли отруїтися без найменшої участі з боку росіян Він був сповнений найгірших перечуттів і чекав Коли виявляться перші наслідки цього вчорашнього ведмедя При погляді на місто Еміл внутрішньо здригнувся Він бачив, як люди набирають воду в річці За дюжну футів від того місця Де моряки спорожняли кошики з нечистотами у місті відчувався сморід, що виходив від немитих тіл, стічних вод і непролазної багнюки, яка, швидше за все, накопичувалася тут поколіннями. Кинувши погляд на площу, він побачив зграйку щурів, за ними з палицями ганялося кілька обірваних дітей. У будинку навпроти палацу відчинилося верхнє вікно, і звідти вихлюпнули горщик із рідиною, чиє походження не викликало сумнівів. Еміл на силу утримався від блювати. З тих людей, що він бачив, багато хто виглядав виснаженим, їхні обличчя були бліді, а одягнені вони були в жалюгідне лахміття. Подумавши про те, як допомогти всім цим людям вирішити проблеми харчування, санітарії та здоров'я, Еміл відчув себе безпорадним. Де сумнівно, їхні лікарі ріжуть хворих, прив'язуючи їх до столів, не миють рук і використовують вкриті кіркою крові інструменти. Якщо він спробує запропонувати їм свої методи, вони напевно його повісять, «Бо нові ідеї будуть сприйняті як чаклуенство». «Яка дивна краса!» – прошепотів Ендрю, звертаючись до Еміла. Перш ніж той встиг відповісти, пролунав стукіт у двері. Ендрю дав знак Емілу, то підійшов до дверей і відсунув засув. Це був Калинка. «Спали добре, так». Поцікавився селянин, входячи до кімнати з широкою усмішкою на обличчі. Ендрю відповідь кивнув. Калинка уважно подивився на Еміла, і на його обличчі з'явився розуміючий вираз, який буває у людини, що любить випити, побачивши жорстоке похмілля друга. Явно награно Калинка притиснув долоні до скронь і застогнав. Заткни пельку, видавив еміл, відвертаючись. Калинка вийшов геть, покликав когось кивком і знову зайшов у кімнату. Слідом за ним з'явилася молода дівчина 16 чи 17 років, яка внесла тацю з чашками та димлячим чайником. Вона була одягнена у просту білу селянську сукню з високим вишитим коміром та синюю облямівкою. Пісукнею, що щільно облягала талію, ховалася струнка дівоча фігурка. З-під простої білої хустки виднілося солом'яне волосся. Злякано посміхаючись, вона зайшла до кімнати, її очі були такими ж блакитними, як у калинки, високі вилиці. Повні губи і глузливий вираз обличчя так нагадували перекладача, що Ендрю одразу зрозумів, що це його дочка. Посміхаючись, Ендрю вклонився дівчині, від чого та одразу ж спалахнула і сховала очі. Продовжуючи усміхатися, Ендрю показав на калинку, а потім на молоду дівчину. «Дочка» – «Да, е, да, Кейн» – «Дочка» – «Таня» Еміл зробив крок уперед і так само церемонно вклонився на превелике задоволення калинки і зентеження Тані. Випроставшись, він скривився від головного болю, застогнав і потер скроні. Змовницьки підморгнувши, Калинка поплескав Еміла по плечу. Засунувши руку за пазуху, він витягнув глиняну пляшку, відкрив її і вилив кілька крапель в одну з чашок із чаєм. Що це, похмалка? Поцікавився Еміл, беручи чашку. Скуштувавши обпалюючи вариво, він щось пробурчав і швидко все випив. Калинка вичекувально на нього подивився. Раптом обличчя доктора прояснилося. Хай мене чорти візмуть, вигукнув він. Там є якийсь сік, це точно, і щось іще. Не знаю, що це, але головний біль як рукою зняло. Ендрю сорбнув із другої чашки, на свій подив, за кілька хвилин відчув себе абсолютно свіжим і сповненим сил. «Ви маєте гарний вигляд», – усміхаючись зауважив Калинка, «тепер бачите і вора, говоріть мир». «Ну ми покінчимо з цим», – відповів Ендрю. «Ми і так уже нато довго перебуваємо поза розташуванням полку. Я хочу сьогодні повернутися». Інакше пед з усіма хлопцями заявляться сюди, щоб визволити нас. Не без допомоги Калинки, начепивши шаблю, Ендрю підійшов до вікна. Сержанта Шудер, ми вирушаємо назустріч. Будьте обережні, сер, сказав Ганс, понизивши голос. Якщо запахне смаженим, вистрілить у повітря, і ми з хлопцями прийдемо на допомогу. Усе буде гаразд, Ганс. Це був зовсім інший тип війни. І він бачив, що Гансу понад усе на світі хочеться бути поруч зі своїм полковником, стискаючи в руках карабін, а не чекати в невіданні на вулиці. «Ми просто трохи поблефуємо, Ганс. Вони і так уже налякані нашою зброєю. Не турбуйся, я скоро повернуся. Бережіть себе, полковнику», – сказав Ганс, і, напривеликий подив Ендрю, злегка поплескав його по руці. Ендрю не втримався від усмішки, Побачивши таке порушення субординації, якого Ганс не дозволяв собі відтоді, як не стримав сліз у госпіталі під Геттіздргом. «Гаразд, Калин, ходімо!» Ще раз уклонившись Тані, він знову вразився її красі і зауважив, як батько весь просіяв від гордості за те, що Ендрю приділив увагу дівчині її положення. «Вони зараз там, розмовляють із ним», – сказав Михайло, не приховуючи своєї огиди. «Отже, сину мій, тебе це турбує. Треба з цим кінчити». Вигукнув Михайло, дивлячись прямо в очі патріарху. Звісно, кивнув той і дав знак своєму особистому секретареві Касмару налити ще чаю. Потім він жестом відіслав священника з кімнати. «Радий чути, що у святої церкви є такі гарячі прихильники, як ти, Михайле, продовжив він, осіняючи ведмедоподібного воїна хрестом і вказуючи йому на крісло поруч із собою. «Добре, що ти останніми днями часто приходиш до мене поговорити. Я бачу». Тебе гнітить нерозумне рішення твого брата укласти мир із цими синіми дияволами. Багато хто думає, як я, поривчисто відповів Михайло. Мій брат волів. Навіть якщо ці демони – люди, вони все одно чужинці і тому підозрілі. Вони хрестяться навпаки і тим самим ображають тебе і нашу святу церкву, а Івор укладає з ними угоду. Мерзана справа, проскреготав зубами Раснар. Відколи Івор отримав цей диявольський дар, який зцілив його слабкі очі, він ніби зачарований цими синіми. Може, цей дар і звів його з розуму, припустив патріарх. Раснар не зводив погляду з воїна. Звісно, вони обидва розуміли, до чого веде їхня гра. Будучи незаконно народженим, Михайло не мав жодних прав на трон Верховного Боярина, принаймні, доки був живий його брат. Його частіші появи в палатах патріарха означали, що Михайло шукає союзника». «Ти ж розумієш», – повільно промовив Раснар, – «я часто бажав, щоб усе було інакше». «У якому сенсі?» – обережно поцікавився Михайло. «Мені завжди здавалося, що вашому батькові слід було піти до вівтаря з твоєю матір'ю, а не з матір'ю Івора. Мій брат мав народитися ублюдком», – прошипів Михайло. «Жирний короткозорий дурень. Я повинен був стати боярином Суздаля. Прокляття, я повинен ним стати». Заволав він, стукаючи кулаками по столу. Саме про це я часто мріяв, підлив Олії у вогонь Раснар. «І вже точно, тобою буде куди легше маніпулювати», – подумав він, задоволено посміхаючись. Вголос вже промовив. «Звісно, ти розумієш, що Свята Церква буде рада встановленню справедливої влади і підтримає тебе у своїх проповідях. Якщо загине вождь синіх мундирів, то з його демонами буде неважко впоратися», а їхня зброя буде віддана на здорігання церкві, де їй і належить бути. Михайло запитально глянув на патріарха. Але церква буде рада передати кілька цих трубок своїм найвіданішим слугам, неохоче додав Раснар, і Михайло посміхнувся. Настав час ранкової молитви, завершив свою промову патріарх, даючи зрозуміти, що час бесіди минув. Але, друже мій, знай, що відданість церкві не залишиться без нагороди. Михайло вклонився і попрямував до дверей. «Я згадаю твоє ім'я в сьогоднішній проповіді, але й ти поспіши, бо не скоро трапиться наступна нагода заскочити їхнього вождя зненацька, напочував його Раснар, і у відповідь воїн хитро усміхнувся. Двері зачинилися. Раснар задоволено потер руки. Ось брат здирається напасти на брата. У нього не було і краплі підступності, і вора. Наймовірніше, його гордість була вражена сутичкою на дорозі або тим випадком зі склом, а тепер він прагне крові». Раснер навіяв Михайлу думку стати посередником між Івором і синіми, але цей проклятий селянин усе зіпсував. Дипломатія ніколи не була сильною стороною Михайла, і патріарх міг із легкістю передбачити всі його дії. Батько Михайла та Івора посягнув на церковну владу, відібрав у неї право на зір десятини і проголосив, що церква має підкорятися рішенням Суздальського боярина. Зараз настав час повернути відібране, а сині мають стати тією іскрою, від якої спалахне полум'я. Неважко буде підкорити Михайла своїй волі, а коли в ньому відпаде потреба, станеться нещасний випадок, і знову церква правитиме, а знать підкорятиметься, як було раніше. Касмар, відчинилися двері, і, низько вклоняючись, увійшов молодий священник. Споряди гінця. Можливо, незабаром я відправлю повідомлення церквам інших міст. Я хочу, щоб вони присягнули мені на вірність, промовив вивор. І дали клятву служити мені і в мирний, і у воєнний час. Скаже їм це. Калинка перевів погляд зі свого владики на Ендрю. Івор каже: мир між ними і вами. Ви допомагаєте йому, і він у відповідь допомагає вам. Ендрю замислено кивнув, прикидаючи в умі розклад сил. Незважаючи на всі гармати й рушниці, перевага була на боці суздальців. Зрештою, Івор просто міг узяти їх з мором або наслати на них тисячі селян. Їм потрібен був час, щоб полагодити корабель і зорієнтуватися в обстановці. Якщо згодом справа набуде поганого оберту, вони зможуть зануритися на судно і відплисти в інше місце. Необхідно укласти угоду, навіть якщо це означатиме службу в цього боярина. Ми могли б на це погодитися, але нам потрібні гарантії, нарешті сказав Ендрю. Він покірливо приймає цю пропозицію, переклав калинка. Івор задоволено хрюкнув у відповідь. Ендрю нахилився до Еміла і зашепотів тому на вухо, знехтувавши правила дипломатичного протоколу. Тобі не здається, що наш друг Калин не зовсім точно перекладає? Синку, він же вчить англійську всього шість днів, не чекай від нього нато багато чого. І все ж у мене таке враження, що цей селянин розумніший за багатьох присутніх тут, включно з нами з тобою. Мене б не здивувало, якби з'ясувалося, що він знає вдесятро більше слів, ніж показує. «Про що там ще почуться ці двоє?» – запитав Івор, недовірливо дивлячись на своїх гостей. «Мій пан хоче знати, чи приймаєте ви його пропозицію?» – сказав Калинка. Полковник, не кваплячись, обміркував свою відповідь. «Ми хочемо, щоб нам надали землю біля річки, між містом і мором», – нарешті промовив він, дивлячись прямо в очі Калинці. «Якщо ми захочемо піти, нам не повинні заважати». Калинка уважно вислухав слова Кіна. Йому здалося, що він правильно зрозумів ту частину, в якій йшлося про землю. Як же йому з цим бути? До цього моменту він вів умілу гру, кажучи кожному те, що йому хотілося почути. Калинка давав їм зрозуміти, що співрозмовник готовий укласти угоду. Але зараз на нього чекало нелегке завдання. Сам Боярин міг дати землю, але ніхто не мав права вимагати її в нього. Калинка також знав, що сині мундири хочуть залишатися разом і жити осібно, а Івор прагне розділити їх і поселити окремо один від одного. «Вони готові стати твоїми васалами», – звернувся до Івора Калинка. Він сподівався, що Івор піде на деякі поступки. «Тоді скаже їм, що їх розіб'ють на невеликі групи і вони служитимуть на кордоні під командуванням моїх воєвод». Калинка судомно ковтнув, ця перешкода була непреборною. Раптом ззаду пролунав здавлений крик і звін сталі. Івор моментально відреагував на небезпеку, що виникла. Схопивши дворучний меч, він виштовхнув з тусаном стіл і кинувся до дверей. Однак не встиг він добігти до дверей, як ті з гуркотом розчахнулися і повисли на петлях. Калин зрозумів, що зараз станеться, сховався під стіл і, прикриваючись ним, поповз у дальній кут кімнати. «Танцює з вовками і будеш заїдений, коли стихне музика», – подумав він. «Михайло, ублюдок!» Проревів Івор. Боярин відчайдушно бився, захищаючи вхід, але змушений був відступити. Слідом за Михайлом, який тримав у руках гостру сокиру, до кімнати увірвалися його прихильники. Раптом прогримів вибух. Вражений Калинка підняв очі від підлоги і побачив димок, що виходив із короткої металевої трубки в руці Ендрю. У кімнаті запанувала гробова тиша, всі погляди спрямувалися на Ендрю. Воїн, який стояв поруч із Михайлом, повалився на підлогу, з його рота витекла цятка крові. Той, хто загине, виваючи демонів, потрапить до раю, вигукнув Михайло, кидаючись уперед. З диким ревом його воїни пішли за ним. «Івор, до мене!» Крикнув Ендрю. Боярин, не перестаючи обмінюватися ударами зі своїм братом, озирнувся на командира синіх. Усвідомивши, що зараз його оточать, він вискочив від Михала і кинувся в дальній кут кімнати, в якому спиною до спини стояли Еміл та Ендрю. Почувся ще один громовий розкат. Потім ще, і у Михала стало на двох воїнів менше. Підлога кімнати була залита кров'ю. Еміле, тримай револьвер. Кинувши зброю доктору, Ендрю вихопив і спіхов шаблю і став поруч з вором. На нього тут же напав один із ворогів. Підбадьорюючи самого себе войовничими криками, він заніс на Ендрю бойову сокиру. Ендрю відскочив у бік і встромив вістря своєї шаблі прямо в горло нападнику. Пролунав наступний постріл, і впав ще один із змовників. Залишилося дві кулі. Притримай їх. Вигукнув Ендрю. Навіщо? Відгукнувся Еміл і знову натиснув на курок, вразивши воїна, який йшов просто на нього зі списом напоготові. Гарчачи від гніву, Івор накинувся на свого брата, який розсудливо відступив до стіни, так що між ним та вором опинився Еміл. Револьвер вистрілив в останнє, і куля влучила в людину, яка скочила на стіл, тримаючи в руках арбалет. Падаючи, той спустив гачок, і важкий болт встромився в стелю. «Твою мать!» Заорав Еміл і кинув розряджену зброю у воїна, який прямував у його бік. Той звалився на підлогу. Над ним стояв калинка, тримаючи в руках уламки стільця, яким він огрів змовника по спині. Нагнувшись, він схопив порожній револьвер. Калинка направив зброю на найближчого ворога, зажмурився і натиснув на курок. Пролунало клацання, і воїн, на якого було націлено зброю, завмер на місці, побіливши від жаху. Їхнє чарівництво пропало. Вигукнув Михайло. Прикінчіть їх. Миттєвість у кімнаті була тихо, обидві сторони дивилися одна на одну, ніби зважуючи шанси. Нарешті один воїн обережно наблизився до Ендрю, який, не чекаючи нападу, стрибнув уперед і рубанув його шаблею по обличчю. Волаючи від болю, то повалився на підлогу. Раптом за дверима почулися рушничні постріли. «Сюди Ганс!» Проревів Ендрю. Прогримів залп. Заколотники, які все ще наповнювали кімнату, розвернулися, зустрічаючи нового ворога. Ціля, пли. Пролунав ще один залп, і нападники з криками жаху кинулися геть із кімнати. Михайло, люто гарчачи, зробив останній випад у бік Івора і вибіг із кімнати. Івор кинувся за ним. Ендрю схопив боярина і притиснув його до стіни. «Мої люди можуть застрелити тебе, важко дихаючи», – промовив він. Багрянючи від гніву, Івор спробував ударити Ендрю, але калинка швидко приклав йому слова Кіна. «Полковнику! Заходь, Ганс!» З карабіном на поготові Ганс увірвався в кімнату. Побачивши Ендрю, він дозволив собі слабку усмішку. «Я бачу, ви тут непогано провели час», – зауважив він, – привернувши ногою одне стіл, що лежали на підлозі. Потім він звернувся до своїх солдатів, що скупчилися за дверима. «Ви молодці, хлопці! Нехай інші тепер ганяються за цими собаками!» Ендрю поплескав сержанта по плечу. «Я побачив, я близько тридцяти цих язичників входять до палацу. З їхніх облич було видно, що вони задумали щось недобре, тож я вирішив, що мені з хлопцями сліп постежити за ними, так, про всяк випадок». Негласно розповідав Ганс, оглядаючи наповнену димом кімнату. У палаці здійнявся галас, оскільки в коридорі нарешті з'явилися загублені стражники і вора. До Ендрю підійшов калинка і з побоюванням простягнув йому револьвер руку аткою вперед. Посміхаючись, Ендрю взяв зброю і засунув її в кобуру. Перевівши погляд на і вора, він зауважив, що боярин із жахом витріщився на калинку, який насмілився взяти в руки диявольську зброю. Калин. Да, Кейн. «Скаже Івору, що нам потрібна земля, на якій ми будемо жити, або ми запропонуємо свої послуги комусь іншому», – безпристрасно промовив Ендрю. «І подбай про те, щоб перекласти все правильно», – з усмішкою додав він. Селянин видавив із себе жалюгідну посмішку і почав щось швидко говорити Івору. Судячи з усього, зауважив Ендрю, звертаючись до Еміла, «Він матиме потребу в нас не менше, ніж ми в ньому».